A onda je ovde spomenu spomenuje ovde uh, spomenuje ovde stvari kaže ma jedži bulehovu du zbog čega je uh, obaveza imati abdest pa je naveo tri stvari Abdest šta se usva zašto mi uzmemo abdest sa abdest Abdest uzimamo zbog namaza Uh, znači, govorim, ovdje govorimo kad je jeđep, kad je vađep, a poslije ću toga spomen kad je nustehap. Za nustehap druga priča, a druga je za vađep. Vađeve kaže da bi se klanjao namaz imat abdest, kaže da bi radio i da bi uh, dirao, dodirno uzao Kur'an u svoje ruke. Za ovo za namaz, znači nima su umljeni na tomu složenju učenjaci, svejedno namaz bio, znači, farz ili na fila, kako je došlo ovdje pojašnjeno, uh, la na osnovu hadisa Allah ne prijima namaz bez čistoće, bez tuhura znači bez abdesta gusula i tu, tu se ne treba zadržavati po pitanju tavafa da je, da je šart valjanosti tavafa da osoba bude pod abdestu oko toga imamo razilaž, višćina čeljaka je da je šart manja skupina kažu da nije šart da nije šart znači abdest za ono ko obalja tavaf Uh, Ovdje on spominje ovaj hadis, hadis je vjerodostojan, u kojem je došlo et tavafu bil bejti salatom. Tavaf oko, bejti oko kabe, je, kaže, namaz. Illa entete kelemufi, kaže, osim što govorite u njemu, ima pravo govorite u njemu. Znaš, hodaš, nije to samo što govoriš, imaš i govoriš, i hodaš, i krećeš se, i napiješ se, vodiš, sjedneš, ustaneš, držiš hanumu za ruku, vodiš, svašta nešto. A tavafiš. Uglavnom ovaj druga skupina čaka koji su nastavu da da nije uslov da abdes nije uslov za tawafe i kako oni su bliže ispravno. Načemu nea dokazatu. Ova dokazno kazuje uto, znači kažem ako je ako je, ovaj, ako kažem da sa ovim hadisom možemo dokazivati da, da je da je tavaf oko, oko, oko Kabe da je da je namaz Uh, ka, oni dokazuju s Atom lokom kaže ako je ako je tavaf oko Kabe namaz a uslov za namaz je abdest tako je uslov za tavaf abdest nema i drugog nindu drugog dokaza da je došlo u njem pašeno da da čovjek da je tavafio da mora ima abdest ili ako izgubi abdest da je da mu je pogrešan tavaf ne ispravan ovaj uh, tako da je bliže da znači to nije uslov znači na, ono jesmo stehab a ni uslov valjanosti tavafa Znači, nije, zato, zašto, zašto nije uslov? Zato, znači, prvo ima razilaženje. Znači, Jeste većina učenjaka na ovom? Zato što nije dokaza. A ovaj im je dokaz slab. Zašto je dokaz slab? Pa, uh, jer, kako kažu, ako je njima kažu da je da ako je, uh, ako je, kaže, tava poput namaza i da bi mu uslov bio t, uh, ovaj, namazio uslov uh, uslov abdest, tako i tavafo. Dobro mi kažemo, uh, ovaj, šart namazuje da čovjek od osoba stoji, je tako? Da osoba stoji da, da se ne kriče. A mi u tavafu imamo čovjek huda vrtis. Šart namaza je da ne pričaš u namaz. A u tavafu možeš pričati. Niko ne kaže da kvari tavaf ako čovjek osoba priča. I tako druge stvari. Znači, mnoge stvari koje u tavafu se radi, dozvoljene po iđma, apsolutno narošavaju namaz. Znači, kako ne možemo upoređivati namaz U, u tom smislu kontekstu šartova sa tavafom tako nazva, a drugo dokaza nema. Tako da ispravni da da to ni uslov valjanosti tavafa. Od ove ovaj poente da kažemo, ako nemaš abdesta ni tvlja tavaf, znači zato treba dokaz. Sledeće spomeno diranje mushafa, iako on dokazuje sa ovim dokazima ispravan je stav, on ga naveo ovde kaže da ima kaže skupina učenjaka kaže koji smatraju da da je dozvoljeno dodirnuti mushaf i ono koje nema abdesta, i tu je bliži stav to ispravni stav. Zašto zato što su slabi argumente. Prvo, je meslu, la je mesel Kur'ana i ovaj hadis je slab, Obrađivaćemo neke u drugom poglednju, ima slabosti u sebi, a i da je vjerodostan ne ukazuje, kaže, nedira Kur'an osim onaj koji je, koji je Tahir. Znači, to značenje toga kako se misli taher, da je čist, čega čist, čega od Gusula, od Abnesta, od Kufra, Tevhida, čega nije pojašnjeno, znači, može biti jedno i drugo i treće. A, a druga stvar, la je Mesud, ne znači da je, je, je zabrano, može biti mu može možemo steham ne da je da da zabrana a onda ovdje Kur'an skrajat laj mesu laj mesu ili mu tahiru ne dira ga osim oni koji su mu tahir koji su čisti ova ovdje se govori o čemu Allahu je mahfuzom melecima znači po po tumačen ajta tako dakle, da znači kažemo da dajte na dokaz jasan dokaz znači da je va, da je da nije dozvoljeno dinit Musa bez abdesta ispravno da je dozvoljeno dinit Musa bez abdesta ono je bolje naravno pod abdestom uzeti učiti Kur'an pod abdesto, svetu ali ako, ako se pa ima potreba da skonem Musa tako da je sad mora otići maksa uzeti abdesto, tako dalje, uh, ili da ga ne smije prenositi i raditi oko njega. Uh, kod nas to poznat. Vi znate kako mi ovaj, ovi nemuslimane na tu dobijam. Kad imamo nekako, e kaj nemuslimane, a kaoži ne, neće. Ne, čak i ovi nemuslimani znaju da kao neće divnuti Musav, kad ti nađe u torbicama, ako ste hodali putovali. Kad, a kaj je Kur'an, aha, ne, kao da divnuti. Ili uzme nešto, neki zastor, da ne Kur'an. Kao i oni se naučili ovaj propis. Dobro. And then come, come, come,